Кажан. Кажани мають великі вуха, пухнастий тулуб і шкірясті крила. Вони – нічні ссавці. Протягом дня сплять у печерах і залишають свої оселі у сутінках, вирушаючи на пошуки їжі. Кажани добре вловлюють звуки і використовують ехолокацію для полювання на комах у темряві. Вони посилають перед собою високочастотний писк. Людина його не чує. Звукові хвилі, вдаряючись у перепони, повертаються до вух кажана відлунням. Вловивши ці сигнали, кажан формує звукову картинку і знаходить свою здобич. Літаючі лисиці, вони ж крилани, живуть у тропіках Африки й Азії. Вони харчуються переважно плодами рослин. Крилани можуть завдавати шкоди, але водночас вони і корисні, бо переносять пилок з рослини на рослину та розносять їхнє насіння. Лисиця. Лисиці це невеликі коротконогі дикі собаки з великими пухнастими хвостами. Вони вправні нічні мисливці, які вдень ховаються у земляних лігвищах, так званих лисячих норах. Самців називають лисами, молодь – лисенятами. Руда лисиця живе в лісах і полює на різних невеличких тварин – птахів, комах, живиться рослинною їжею. Лисиці поширені на всіх материках світу, крім Австралії та Антарктиди. Лисиця фенек живе в пустелях Північної Африки і Аравії. Вдень ці тваринки ховаються в глибоких норах від спекотного сонця. У них дуже великі вуха, які допомагають регулювати температуру тіла. Штучні лисячі вуха допоможуть посилити твій слух. За їх допомогою можна почути найнезначніший шурхіт маленької тваринки у траві. Візьми два аркуші цупкого паперу Згорни їх у вигляді конусів і піднеси до вух. Попроси друзів пошурхотіти у тебе за спиною, і ти відразу відчуєш різницю.